ash-shaykhu shariqu wa himmahu Allahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fa ikana bi ahadil abawaini naqkhuni kajununi فالحفظ للآخرين ما دام النق هو إيمان به وإذا لم يكن الأب موجودا خير الولد بين الجد والأم وكذا يطغى تقيروا Bainal ummi Waman ala Hasiyatin nasabi wa Wa'amli Jadi asal Bercaraan Mata kita ulangi Sekali lalu Wa iza farakar Rajulu zawjatahu Walahu minha Waladun Fahiya ahakubi hadanatihi Asalnya Apabila bercerai Seorang akan isterinya Walhal ada Baginya bagi seorang rojo itu Minha min, ha, min zaujati Ada anak Cerah tu ada anak kecil Katanya Fahiyat zaujah lah Ahaku Yang lebih mustahak Lebih sebenar dengan membelanya bercarakan anak wala itu henga mana tu ila sab'is sinina ah ha, terus menerus duk ke duk tu wa tastamirru kepada lalu 7 tahun yak maksudnya henga kepada tamyiz ah ha, sebut 7 tu ghalib tamyiz nah ni kepada tamyiz Kemudian apabila si kanak-kanak itu sudah putam yi Kemudian selepas daripadanya Selepas pada tujuh tahun Maksudnya selepas pada tam yi Kita panggil budak itu dah mumayi Ayuh khayyaru diberi pilih akal ya akal mumayilu Baina abawainib Diberi pilih ke dia tengok dia nak pilih hak mana antara dua ibu bapa dia itu. Bagi hukum antara maka yang mana satu dari kedua ibu bapa tu antara pilih ia walak mu'miy itu, sullima ilaihi diserahlah akhir ia walak tu kepadanya kepada ayihi kepada yang mana satu Kalau dia pilih nak suka nak duduk dengan ibu Diserah kepada ibunya Kalau dia pilih suka nak duduk dengan ayah nah, Diserah kepada ayahnya Maknanya Tidak boleh semata-mata nak berbuk Tak boleh Syarak sudah dah jaga siap-siap dah Hmm Kita Ah, ha, Kemudian Fa'inkana fi ahadil abawaini nafsun Maka jika ada lah, maka jika didapati boleh kita pakai kanatam nafsun sunfae selalu. Maka jika didapati pada salah seorang daripada dua ibu bapa itu didapati akan kekurangan. Ha, ah balik ibu tu ada kekurangan kok, atau balik Bapak dia tu ada kekurangan. Misalnya kekurangannya ka ha, seperti gila ka ayah dia ada gila ah ha, tu ayah dia tak ada kekurangannya kalau balak juga fal haqqul lil akhari ha, tak ada nak duk pilih porelah hmm ni kata Syekh Umaribah in kana fi ahadil abawain naqsun ni ya kata muqabilul li muqaddarini Agu melawai bagi hak yang ditakdir Tak ada sebut lagi lah masalah sebelum ini, ni ini <Sessizuk> Jadi Seolah-olahnya syarah kita ni Seolah-olah syarah kata gini sebelum pada ni Seolah-olah syarah kata Haza illam yakun fi ahadil abawaini nafsun bi angkana ha, fa li lil hadonati ah tu seolah-olah kata haza hadzal hukmun hukmul mazkur ini hukum yang tersebut mana hukum tersebut ha, tadi apabila cerai ada anak kecil ah ha, hukumnya ibu lebih berhak dengan membelanya sama so, hasenggo kepada tamji Kemudian selepas tamjih diberi pilih. Itu ha, hukum al-pahdah tu, ha za, ayil hukmul madhkuru. Itu hasilun iyalah. Gitulah. Dengarkan. Ilam Il yakung jika tidak ada. Fi ahadil abawain. Pada salah satu dari dua ibu bapa itu. Tidak ada nafsun. Tidak ada kekurangan. Kecacat. Tidak. Dengar bahawa... <coughs> Dengan bahawa adalah kedua-dua abawan tu Salihai ni yang patut Ia boleh kedua-dua itu Pak pun boleh belah Ibu pun boleh belah ha, Tak ada kecacat, kekurangan penyakit ke apa Tak ada pak ha, Itulah hukum saat ni tu Apabila memang juga diberi pilih tu Ada pun kalau dapat di cacat salah seorang hmm, Tak ada kena pilih dah lah bal haqqul tu dia fa kana fi ahadil abawaini nafsun maka jika didapati atau kita ambilkan atamah tu analah tu jika didapati pada salah seorang daripada dua ibu bapa itu nafsun kekuangnya umpama ke jununi seperti bila ah ha, tak gila benar pun dok jadi sayang tu kata ah kau kata jelah hmm betul ah kalau balat tu pal haqqul aqari ha, ah maka yang sebenarnya berhak dia bagi yang salah satulah Kalau ibu ada kurang ha, pakai dok di bapak bapak ada kekuannya ada di ibu gitulah selama mana tu madamannahsu qaiman bihi ada maksud daratkanah selama berpanjang kekuangnya itu berdiri ia berlaku jadinya di hadimah itulah hmm itu dia selama dak cakap gitu ah berhaknya tu yang satu lagi itulah ah malakani billah ayah dia ada jadi kurang tu hilang madat dah 10 madat dah. Ha. <tinyasa> Ma damal <tinyasa> ha tu dekat madaman naqsu ta iman bihi. Wa idza lam yakunil abu maujudan ha tu kita dak kira tu masalah bercerai hidup yang ibu bapa ada kedua-dua tu apabila halih pula masalah wa abu maujudan dan apabila tidak ada bapak tu yang wujud ha. apabila apabila bapak tu sudah tidak ada hmm bawa mati ke ada panggil yatim tu ke ah ha, kalau belah tu gini pula Khuyiral waladu Diberi pilih akan walat anak itu aa, Diberi pilih Bainal jadi Antara nenek aa, Datuk laki-laki kita panggil Tok Wal ummi dan antara ibu Haa kot tu Haa tu Apa nama ni Anak duduk dengan siapa tu Haa nak suka-suka nak duduk dengan Tok Ki kot aa, duduk dengan mak Haa tu diberi pilih antara bain aljaddi antara nenek lelaki kepanjat tokki dan wal ummi katanya ha, dialah bila tamjid tanya dia suka nak duduk dengan tokki dia juga orang suka nak duduk dengan tokki hmm, nah banyak dia suka nak duduk dia karena walid apa ni dia walid nak tokki kan ni dia kasih cucu <San> dia balik Toki kat cucu payah orang ambil tih dia suka duduk selalu dengan Toki dengan Pak Talib bercinam atas semua <San> Pak bercinam atas umum. suka duduk dengan Toki Toki ke dengan <San> cucu naik kat tak belakang itulah <San> eh, Toki juga sayang <San> ke ha, cucu dia cucu-cucu suka nak duduk dengan Toki itu hmm, dia Ah ha, batullah hukacara segala apa diberi pilih dapat tak ada dah. Ah ha, diberi pilih antara tok ti menepati bapak dah tu. Ha, nah tengok nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia duduk dengan tok dia Abdul Muttalib. Ah ha, nak bapak nanti ah ha, tidur dengan ibu tak lama ibu meninggal duduk dengan tok Ah ha, tak apa dah tetap meninggal. Ah ha, baik. Wakadha <tuh> ah begitulah juga masalahnya apa ya ada bihadza annal jaddah yaqumu maqamal abi bitaqyir bainahu wa bainal ummi inda faqdil abi yaqala ah maknanya perkataannya menunjuk ia dengan bihadza ha, menunjuk ia bihadza dengan ini dengan, dengan hadza qaulihi ni bahawa nenek itu ialah menepati di tempat bapak dah yaqumu maqamal abi bitaqyir nenek tu ialah menepati pada tempat bapaklah pada bagi pilih antaranya antara jad wa bainal um inda faqdil abik ikalupuk jika tidak ada bapa wa kadza yaqut takhyiru begitulah demikianlah apa kadza kama idza lam yakunil abu majudanlah ha wa kadza ai kama abu dan seperti inilah ini seperti apabila tidak ada bapa jugalah ya au takhiru berlaku dipilih bainal ummi dan a an -an, di antara ibu ibu ke anak-anak tu dan wa uh, antara man ala hasiyatin antara mereka yang ada ia di atas tepi nasak tepi keturunan dia panggil tepi ya bahasa Adek berada ikakak ah ha, ati panggil tepi nasak Hmm, ibu bapaknya dengan ke atas Panggil asal Anak cucu ke bawah Korang ha, Adik kita Kakak kita ha, Dia panggil tepi ha, Tepi Tepi-tepi nasak ha, Daripada tepi dia turun ke anak sedara ha, Dia panggil hawashi Ala haashiyatim nasabi Seperti siapa? Tu nak misalnya Ka akhirin ha, Seperti sudara Wa amin Pak sedara Dia panggil tepi-tepi nasak Dia panggil Hmm. Balah mana tu? Katalah hasiah pula, afadza bi zalika annal akha <tuh> wa bnahu. Bahwaso saudara lelaki dan anaknya anak saudara, wal 'amma, pak saudara, dan anaknya anak pak saudara, tak panggil sepupu. sebut hmm. tadi ni yaqumunna menempati mereka itu, maka maljadi oh di tempat neneklah. Ada ha, tengok Nabi kita juga Sallallahu alaihi wasallam apabila Abdul Muttalib nak meninggal dia pesan ke suruh belah ha, cucu dia ni dia pesan siapa iaitu Abu Talib. Abu Talib nampak saudara kan Nabi Sallallahu ha, alaihi wasallam. Ah al yaqumu Jadi mereka ini ni saudara, ha, kalau bahasa saudara tu tak best. Ha nah? ni anak kecil, anak kecil apabila ha, mati Ah ha, apabila bercerai masalah, ha, tanya. Anak, ha, ha, ayah tak ada. Ayah mati. Anak ha, nak duduk dengan siapa? Dia saja suka nak duduk dengan abang dia. Ha ada, apa, dia panggil al hasiyatin nasab. Ah ja <tara> akhin, saudara lelaki. Ammi, pak saudara, pak menanten. Tapi am ni pak saudara pula balik bapak lah Kalau pak saudara belah balik ibu, dia panggil khal. Hmm. mereka itu menepati bapak dia. Apa dia menepati nenek? Ha yakumuna maka majdidi fitaqir bainahum wa bainal ummi inda faqdil jaddi. Ketika tak ada tokti tu, diberi pilih antara ibu budak tu dan antara saudara-saudara budak tu. Ha ataupun antara ibu dan pak saudara budak. tu dia nak pilih duduk di mana? nah ya ada juga ada orang ni ibu ada tak suka duduk dengan ibu, suka duduk dengan pak saudara. Pak saudara dia baik. Ha, pakcik dia baik, pakcik dia Dia suka dengan pakcik dia ha, Dia suka dengan pakcik su dia ha, ha, Itu dia ada masalah hmm. ha, Itulah makna kata pembelak, eh, Di dunia ni Belah tu hukum dia Ini, ini atorah Maksud kita duduk dunia roh, Nak meninggal dunia Ke alam ha, ha, Alam parzah Alam akhirat Tu belah tu lah Pelaturah ah sarat tu mai. Betul ke kata agama ni pelatourah hidup? Nah, pelatourah hidup duk dalam ada teratur. Hmm, betul ke panggil orang-orang tak ada, hmm, orang -orang ada sarat patah duduk dia tak teratur. Soalnya duduk Dah keadab selerak. Alit, hang dalam keadaan selerak. Ha, dah ada keadaan, nah, nah. gapo-gapo dia selerak tu jadi orang oh, tak sedap tengok Di mata dia selerak. Nah. Hmm, mesti ingat tahu benda itu. Nah, ingat tahu benda. Selerak. Sedap tengok dalam mata kita sedap dengar orang lain oh, Allah mulah tak jamu orang lain kata kita rasa kena ah oh, kena dah kita wak kena Kau kuyuk duk bucu nukan sahadap sini ah ha, tu naya kita tak kena semua duk gi orang lain oh, Allah lah mano nak ha jap ha. ada Asli got hmm. nah ha. ha. kalau teratur gak oh, sana ah ya sakut situ Kenal situ tak ni sini oh kena wala tak daruh ha dah jadi lahir suatu orang panggil kata Ah so waktu kesenian baik marilah bila teratur tu apa-apa saja pun dan bap simpan menyimpan pun dah teratur tengok satu tarikhlah lah ni pun begitulah dalam pelatourih hidup kita ni bab ugamo mai atur cara hidup nah tengok ni ni cara pecera balah ni tinggal ada anak balah ni atur aja bukan rata ikut sedak tapi kitalah ketinggalannya pasal kita tak tahu dalam ugamo ni jadi selesak cara kita duduk hmm betul baik Selesailah di situ kita mahu tengok pula masalah kemudian ni hubung dengan syarat adalah syarat oge hak yang nak berhak belok tak itu ah ha, hak tadi tak dapat kecak lagi tu baru dapat kecak hukum kata Apabila cegat tu antara ibu dengan bapa mana yang lebih utama ada ha, kecak situ baru tu anak sudah pada situ Mari nak cakap syarat pula nah ha, syarat mana kalau tak cukup syarat tak ada hak lah. Ha, katanya, warsharaitul habanatim sabun. Maksud ada khabar itu. Dan bermula segala syarat bagi ha, bicarakan anak tu, syarat bagi membelok anak tu, ataupun membelok anak anak-kanak terbenar termasuk juga yang gila. mananya nilai awihlah tami. Syarat awih anak belok tu habin, jangan hadin orang nak jadi orang jubelah tu sebab tu lah syarah dan lahasyah dia terkadang mudah sikit lagi tu wa syarah itul habanati ayistihqa dia terkadang mudah artinya <Sessizim> syarah itul istihqa pil habanah dan bermula syarat-syarat bagi berhak belah nah, mana kalau tak ada syarat tak ada hak, bila tak ada hak lagi dia rebuk tak boleh lah Nah, catu okay. dia pasal kita segi rebut tu. Nah, kat anak atau orang segi rebut ambil. Ah, tak lah salah. Ah, baik. Dia kata syaratnya ialah tujuh. Nah, tujuh syarat, sab'un. Nah, tujuh perkara. Mana tujuh tu? Ahaduha. Yang pertamonyo daripada syarat yang tujuh, ya, tu ialah pertamonyo al-ahlu. Haa, syarat kena ada akar. Haa, orang yang nak jadi hadin, jadi yang membelah, membicara budak secik tu, kena akil lah. Ha. Haa, kena orang yang ada akar. Kalau orang yang tak ada akar, nak belah orang yang kena, diri sendiri pun tak betul. Haa, itulah. Tak boleh nak belah orang. Oleh itu, ataupun ha, yang dia panggil, kepala hadhana talimajnunatin ulaitu maka tidak ada tidak ada hadhanah tidak ada hak namanya ha, tidak ada hadhanah tu mustahak ah ha, limajnunatin boleh kita kedilah tu fala hadanata ay mustahaqqatun limajnunatin maka tidak ada hadhanah tu dimustahakkan bagi yang gila dia bercerai tiba-tiba ibu tu Duk gila Haa tu tak ada hak lah Haa duk kata tadi dia lebih hak tu Masalah dia sedia ada akam Tak kira tu gila saat ni banyak bahasa pula gila tu Haa nampak dia terbesar pula yang Mari dengan rupa ta'amin Atbaqa jununuhu Nujununuha Au tapata'ah Ah, Soal katanya Sawa'un Sama saja Yang gila tu Ah, Yes penuh gilanya Ah, Yes penuh gilanya Ataupun berputus-putus ia gila Lahana pun putus-putus Orang Melayu kita panggil kata Rasa gila ingat-gila ingat, ingat. Bukan dia gila teruh dah Hari yang ingat-ingat Malak nama tak Ah, ada, ada orang tu bermari, ah bula-bula tu ha Ah bula besar dah, bula besar buana warna-warna tu tak tidu anda meluwitlah gapolah. Ah tu dia bertepiklah. Ah lepas tu dia sampai masa dia hilailah, molat-molat. Ah dia panggil orang panggil apa tu taqatta'a. -ta gila berputus-putus. Ah bula bukan bukan putus tali. Ah gila berputus-putus kita panggil gila ingat. Jadi gila loles minggu, pati jahila hilda, paling mungkin hanya gilo pula, ada ada gitu. Jauh penggilo takut, tak anjuran, tak kira lah tu. Pada umumnya yang gila. tak ada hak. dan bela non, tak ada hak. Nah, dia dia mola, mola, mola, kot takde. Tak betul dikah main gila punon. Ah, betul. Ah ha, tengoklah pada hadonata limajnunatin atbaqa jununha ah yang sepenuh gilanya terus menerus kita panggil au atau taqatta'a ataupun berputuh-putuh ie ie junu tu Ah ha, kalau kunni ah ha, dia kata wa tak kalau rojak saat ni sama ada gila tu gila terus meneru ataupun gila tu berputuh-putuh selama mana tu kata dia wa in qallajununha maka jika sedikit oleh gilanya-nya tu ya gila tapi gila tu sikit sangat Kita tanah Sabah kayawmi tisnatin misalnya seperti satu hari sehari saja di dalam setahun ah oh. ya ada gila semua dalam setahun dia adalah tapi sehari dalam setahun dia kena ada Oh kalau balas tu. Alam yabtul batala yabtul. Lam yabtul haqqul hadanati bi zalika tabata 'alaih haqq. dengan demekia itu. Ah dengan demekia itu dengan apa tu? Hasiah tulung tu bizalika ay bidununi hal qalili ah dengan gilanya ia sedikit tu tak batah mana dia dia berhak dia selaku ibu dia lebih berhak daripada suami macam macam dia dak gila ah kena kena tanya gila maksud ini gila macam mana ha, ada gila yang ada gila ingat tak leh ah ada status sahwi ah ha, ha tak apa ah tak tanya dah Ha, ni sarok lebih-lebih mengek lah sebab kalau duduk gila tu tak boleh duduk lah kau dia gila maknanya hmm haa habis dia tu ibu bapak tu ibu bapak dah gila tak boleh lak anak wikak gila lepas kita gila serah ke sayang gila tu berkira ada lak pada sayang haa rasa gila hilangkan dia heret punah habisnya ibu lagi tak pernah haa tengok tu ha, ni lah sarak ni eh kalau kita tengok mari comel ya jaga tu hmm lam yaqul haqqul hadanati bizalika. Hmm. Pastu hari gila tu, ha kita katalah dia ada gila. Ha dia kata lagi sikit lagi hasiah tu dia kata <laughs> uh, wa quluhu lam yaqul haqqul hadanati bizalik ay bidununi halqalid kayawmin tisanati wa yattajihu thubutul hadanati fi dzalika liyawmi hari gila tu. Dan uh, Muttajah uh, Ada wajah sabit hadanah Pada hari itu Hari yang gila itu uh, Lilwali Haa uh, Nagi kuali itu weh. Hmm Qalal'allamah Ar-Ramli Rahimahullah Ta'ala Walam aralahum kalaman Fil-Irmai Syekh Ramli kata Eh aku tak dapat Bagi mereka itu Bagi uqaha Akhir perkataan Tentang Apa ni Irmak Tentang Pitang Irmak Ani dok kerja masalah junun, di masalah pita. Ni, aku tak dapat ke dalam pokok hak cakap Bila tak dapat, halalah dia nak kata adalah dengan istihaq dia. Wall al karobu, ha, kata Syaikh Hamdi. Dan dia lebih hampir kepada Kiai. An hakimah, bahawa satu hakim lah. Yes tani bu anhu, ha, kenal cahaya jati lah mana tu hakim kena yes Ah uh, latif uh, latif na'id je panggil latif atimalad uh, pengati anhu darinya hakim zamana igma'ihi pada masa igmatnya itu pada masa ajati uh, anhu uh, pada masa igmatnya sini zahirnya bapak bapaknya main anhu mm <coughs> dan di, kalau dikatakan bi imam arrafi wali nikah lan kalau kata singa datang barang telah lalu uh, pada wali nikah ah uh, tak ada jaw maknanya hmm. kenaji ku wali itulah masa dia uh, ah macam dia hari uh, tak apalah kita klik pada asas syarak yang pertama orang yang berhak membela anak tu kena ada akal satu yang kedua Watani Dan yang kedua Kena Al-Huriyyatu Merdeka Zaman nah, kita ni Merdeka Belakang dah Tak ada sahaya nah, nah. bagaimanapun Hukum tu ada taruh Orang yang nak berhak Apanya bela tu Kena orang tu Bersifat dengan Huriyah sifat dengan Merdeka Orang Merdeka Ah ha, maka tafri'nya fala maka tidak ada hadanah tidak ada pembelaan tu muttahaqqatun maknanya li raqiqatin tidak berhaklah bagi perempuan yang jadi sahaya orang ah ha, tunggu anak dia tapi dah dia tubuh dia tu jadi sahaya gaya. dia tak ada hak belah hmm dia walaupun gayah Wa in azina laha dan jika izin dan jika benar baginya bagi rakikatin bagi sahaya itu Oleh sayyidu oleh tuan penghulunya rafiqah Izin azina fil haba Nanti pada belak anak dia Tuk ngulu kata ambillah anak mung tu belak Sekalipun tak ada hak dia belak Sahabat poin kita nampak dari situ kan orang jadi sahaya orang ni dia ada bersakuk pauh dengan tuan ngulu tuan ngulu nak suruh apa nak kedemak gapo ha nah, situ pentinglah anak qaulu hmm. huwa in adzina laha sayyiduh fala ibrat kata siahnya maka tidak buat kira syarat tak buat kira dengan izinnya izin, izin sayyiduh kan itu tu ngulu izin punya kira tak buat kira syarat tak buat kira sebab apa ee kerana hukmiar dia ha tak ada izin tak ada kerana bahwasanya apa dia tu syyiddah tak ada rojak ia daripada izin hanya benar mai tukah kena arunglah nak arung tak boleh ha, ha ha ya tu hak harta dia nah perempuan tu harta dia ha nah, harta dia fa yatasawwasu amrul waladi tu ha maka jadi kacau lah rabangit ya ha ter kacau lah ter harulah ke apa ni walak tu ma'anna ha serta uh, bahawasanya apa uh, dia wilayatun m hmm. pada yu athiru fiha maka tidak ada uh, maka tidak membekah padanya pada raqiqah tu tu oleh uh, uh, iznu sayyidi oleh hmm. izin tu pengulu itu dah tak bagi bekas betul sarap akan tak awak kira jadi ya, apabila Seorang ibu itu dia adalah Jadi ia jadi sahaya okay? Kalau dia bercerai dengan suami dia Ada anak cik ti, Dia tidak ada hak Haa, Dia tidak ada hak Nah kerana Bak habanah ni masih lah wilayah oh, hmm. kan? Bak habanah ni masih lah wilayah Masa meretoh dia panggil hmm, Kalau gitu dah hasiah tu Apa habanah Serta bahawasanya habanah dia panggil wilayah tu bila wilayatun pada yu'athiru fiha ha, ah tetap dibekas pada hadanah oleh iznussayyid kerana hadanah masuklah wilayah ah ha, dengar di atas dia ada sebut <coughs> pada kata qawluhu wasani turun mari dua baris ah dia kata fa ya wa innamama lam yakun liraqiqi hadanatu sebab apa tidak ada hak ha, bagi sahaya itu hadanah li annaha kana hadanah tu wilayatun ah ha, dia Walai sahwa dan tidaklah ia Rapiq sahya ni bukan Min ahliha ahli wilayah Orang jadi sahya tidak ada hak merintah Orang jadi sahya tidak ada hak merintah Sebab diri dia sendiri tu Kena retah dia tu mulu Muka dia retah tu mulu dia sendiri tu Pakai nak merintah layan no? Haa Tu Jadi haganah ni masih lembab wilayah Walai sahwa dan rapiq Min ahliha ahli wilayah Lagi pula walilannahu rafi tu masyghulun dia tu gak panggil dak dalam ganggu genalo ah ha, dalam kesibukan dikhidmati sayyid dan duduk kedemat ketop ngulu tu tadi ambil gani ah dia ambil tu kata mu kena pergi situ ha dia kena pergi ha, jadi dia tu duk masyghul dengan khidmat ketuk mulu maka mana dia nak bela anak dia mana dia nak retas anak dia diri dia tu duk kena retas oleh ketop ngulu pas satu syarat kata tak ada hak hadang hmm malak pelakon Hmm. Adwa, syarat yang ketiga was-salis dan syarat yang ketiga pada aa, syarat bagi berhak bela tu antara ibu bapa tu nak ada apa? Ad-din, ah, nak agama. Hmm, kena ada ugamanya Maksud sini uh, Dinding din Islam La. Inna dina Indallahil Islam hmm, Bila itulah din-din Islam La. Tak kala itu Fala hadanata likafiratin Ala muslim Ini ada dengan syarat tak benar Maka tidak ada hadanah tu Mustahafatul likafiratin Ha, Misalnya, ini masalah macam ni Masalah seorang lelaki yang Islam Berkahwin dengan perempuan kafirah Ya boleh ke? Ha, untuk kita ha, Kita lelaki Islam berkahwin dengan perempuan kafirah boleh Tapi kafirah apa? Kafirah kitabiyah Yahudi nasara Yahudi ya, Nasrani, nasara ni ya boleh Kali-kali ha, itu tak ada kena dia masuk Islam lah. Berkahwin dengan kadang dia ada kumpul gitulah Tapi ada syarat-syarat di bag dia lah. Bila berkahwin, boleh anak. Anak suka Islam. Ha, anak suka Islam. Tidak kata anak jadi kafir tak. Bila boleh anak, ha, dia panggil anak dia turut. Ha, turut salah satu pada ugamu. Ha. Bapak Islam. Anak Islam. Kemudian dia mesti kerah. Ha, bila kerah itu, kita klik pada... Siapa pun nak bela, ada anak kecil siapa nak bela. Syarak kata ibu lebih berhak. Ah hak ibu lebih berhak pun kena ada syarat. Syarak kena punya agama Islam. Ibu Kristian ya? tak ada hak. Tak ada hak. Ha kita duduk dengan apa? Hmm, dia ya. dia. Bab dia kata wasalitu adinu fa Maka tidak ada hadanah tu Uh, bagi perempuan kafirah Di atas muslimin uh, Atas anak yang Islam Abangnya uh, Abang hadanah masih dalam kata wilayah tadi Di mana kata kafirah tak boleh Tak ada hak nak belah hmm. uh, Ini hak unat uh, Ini buku-buku -bu anak ni nak Pauluhu falah habar natali kafiratin ala muslimin Tafir ala mabuh misyaraf <-tuh> wala qala lizii kufrin ala zii islam huwa watulashamilan namlakat fi azzara wal unsa lakinnahu tatapi nya musarah kita ni iktathara al unsa fil hadanah kama taqaddama wa lam yakun lil kafiri hadanaton ala al muslimi sebab apa ha ni ya, sebab apa katanya sesungguhnya tidak ada bagi orang kafir nak bela di atas muslim itu lillanhu bahwasanya la wilayatalahu kerana tidak ada wilayah merintahlahu lil kafir tidak ada wilayah alaihi alal muslim nah tu bahasa sana tak benar qala hmm. taala وَلَيَّ جَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًّا Pada ayat nak menjadi syahid Bagi kata لِأَنَّهُ لَا وِلَا يَتَلَهُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ selagi Kerana bahasanya Apa dia tu kafir رُبَّمَا فَتَنَهُ Barangkali boleh jadi memfitnah Ia akannya di ilih pada ugama Akhirnya nak jadi kot pupu. Haa tu Eh uh, lah, macam mana? Katanya fa yahbunuhu aqaribuhul muslimun. Ha kena bela okay, akhiabat tu boleh kerabat-kerabat yang muslimun. Oh, ala lah. Ha alat tertik lah Tertik tertib mutaqaddim. Fa yujad ahadun min aqaribihi muslimin ba habanahu muslimin. kalau tak ada kerabat, ha kepada uh, baqiyatul muslimin, tak dia tak kerabat. Ha, pentingnya dia tak sedih duduk di bawah belakang eh, kafir Takutnya herat penuh pada ugamah Hak ni tak apalah jika pengapai kata jika uh, haa, Kekuasaan duduk di tangan muslimi Kalau kekuasaan tidak dari muslimin, Tak lah, ada apa haa. Habis wal rabi'u wal khamisu ani yahi pun dah dan syarat yang keempat dan yang kelima ialah al iffatu wal amanatu ah ha, syarat yang keempat awek nak yang berhak bela tu tu kena iffah ah ani macam tu ai kalau animasi kita ke apa nak panggil berjuruhlah sebab dengan jawajak makna tu qauluhu warab ila inna majma'a bainahuma sesungguhnya himpun ia musannad antara kedua dia pakai himpun buat satu percaraat tak ada kata warab al iffatu wal khamis al amanatu ha jadi pakai himpun selalu Syarah kita terhadap kedih Al-Rabi'un Al-Iffah Wa-Wal-Khamisu Al-Amanah Ni dah dipakai hipung Dengan bahawa syarah kita terkedih Wa-Rabi'un Wa-Wal-Khamisu Haa tu menunjuk kata hipung tu Al-Iffah tu Al-Amanah Sebab apa boleh hipung antara juruh dengan amanah Lita lazumihimah Kerana berlazim mebreket-reket Dah dua tu tu Soal atas dah tu ada apa? Ada amanah. Ada amanah. Ada apa? Bagai ada ruwatan itu. Ini lipat tu dikasril muhmalah naza bain itu muhmalah. Baca dia dengan kasra ain. Lipah. Maknanya apa? Maknulipah lipat tu maknanya al kaffu amma la yahillu wa la yuhmadu. Baca dia. Ayat ah, itu menegoh daripada barang yang tak halal dan tak dipuji. Barang hak tak dipuji yang pada sarak pakai tak buat. Barang hak tak halal pakai tak buat. Agak kita nak panggil gapo? Itulah panggil kata beju. Tidak tak panggil bejuruhlah. Kalau orang larang buat agak. Orang, orang tak kenal hak tu dia kacat. Juruh ke panggil hak tu. Ah, nan. Dia tak berjuru panggil ha, syarat lah dia buat ha, dia tak panggil tak panggil berjuru ha, syarat suruh tak buat dia tak panggil berjuru itu ha, ifbah tu iaitu makna dia alkapu menahan atau menegah amalaya hillu ha, dari barangnya tak halan tak lah boleh lakukan ha. Ha, dan wala yukhmadu dia tak dipuji ha, syarat tak puji ha, bila begitu dia tak buat di segi akhlaknya tikah lakunya dia tak buat Ha tu kan bila duk dia orang perempuan panggil afifah kalau duk dia orang lelaki panggil afif ha Sarak nak bela tu anak belo tu fnah iffah ha tu susah kita ni <sih> <kita> ni <ingin. sih> wal amanatu dan amanah amanah ni kata dalam sia tu didrul khianah khianah kita panggil apa belak hati belak hati belak hatilah melahi panggil apa karuk karuk Ha, Sebab dia belok, dia karuk ni tengok pang, karuk. Dia belok, dia naik belok Belok, belok, belok Dia kalau naik betul, dia tak karuk okay? <laughs> Anak kayu, kalau naik betul tak? Dia tak karuk, dia tak karuk Kalau naik belok, dia karuk tu Anak letak punya karuk dia, Anak dui, dia, dia naik karuk, karuk, karuk pula Dia naik karuk, karuk Dia naik belok, belok, belok, belok. Ha, Hasil daripada belok tu, karuk Maka orang okay, dalam hati, bila ada belok hati panggil karuk, mari selalu dah kecek bohong mari di hati belak dia banyak bohong mari di hati belak dia ya tipu orang duduk mikir kepala macam aku nak tipu orang haa nah, tu mari di pada hati belak tak amanah punya khiyan nak Allah orang ha, yang payah ni nak sign nak gapa duduk payah ni, ni pasal amanah dia banyak dalam hati hmm. jadi oh, orang nak belak tu kena ada tu ada amanah kena ada apa ni aifah aminin أَمِنِنْ أَفِيْبُنْ وَاَخْصُهُ Haa tu kata Talazum Setiap yang amanah ialah yang afif Juhuh Setiap yang juhuh ialah yang amanah Hmm Jadi faya'ulah ni Kedua-dua tu tu Haa maka membawa lah kedua-dua tu Kepada syarat yang satu ya semuanya. Kalau kira semuanya Dua-dua tu klik pada syarat yang satu Kembali kedua-dua tu kepada syarat yang satu je Gak apa dia? وَهِيَ الْعَدَالَةِ lik pada adil hmm kama sayyiru ila ishalih bi biqali fa la jadi kalau fa lau abbaral musannifu an huma kala telak ibarat musannas cita tu dari keduanya dari iffah wal amanah Kalau ibarat bil adalaati selalu la kan aqsara nya bawa kata ana wal adalatu pada so ya. ah dak nabi la dua lah wa inna ma ja'alahuma apa tu musannaf menjadikan keduanya apa dia iffah dan amanah kedua syarat ah ha, kerana tilik sini nazarallitaghayyurihiman hmm, lazan itu kerana tilik kepada belainan keduanya iffah dan amanah di segi lafaz wa intalazama ma'nan walaupun belazim me bergegek-gegek ada segi makna ha, tiap-tiap orang ada iffah ialah ada amanah Ah ha, boleh kata orang afif, orang amin. Bila kata orang amin tu orang afif. Hmm. Pentingnya Melayu kita panggil berjuruhlah. lah ha, berjuruh, bujur. Masa kita lain. Dah. Dia bagi mariman mari, ha, juruh. Jurusan. Ah dah dah. Mungkin lebih daripada lurus, lurus. Ha, hati yang lurus. Ha, lurus betul apa? Ah ha, hati aluruh berkali pertukaran. <coughs> ha, ah itulah kalau gitu pada hadonatal fisqatin. Maka tidak ada hak ha, belah bagi yang fasiqah bagi perempuan yang fasiqah. Ha, ah fasiqahnya saja lawa adillah lah. Ah ha, hak ni yang panggil adil manakala tak ni panggil adilah. Orang yang ada sifat adalah itu berisi wasahnya Aadilun Satu, <tuk> Satu Muzakah Bila mu'anah Aadilatun <tuk> Haa Tengok tak ha, adilah Fasiqah Haa Lawa dia situ Mana orang yang berhak Belah Kalau perempuan naknya Kena adilah Haa Lawa dia Fasiqah apa ha, Fasiqah tak ada hak Hmm Orang Fasi Orang Fasi Mana orang yang keluar Daripada Tuhan Orang karu Haa tak boleh tengok, anak dia sendiri pun tak boleh Ha, dia karuk, dia harap ke karuk. Anak dia karuk Ah, ha. ha, tu Mak tak maya, apa dia pakai anak tak maya tu Masalah Ah, ha, nak, mak tu dah leka dek, eh, Tengok, apakah Tak berkelubung, anak pun Ah, ha, kadang-kadang anak-anak berkelubung Tak boleh, malu dia tak berkelubung tu, ha, tu. Muri ke anak dia, -anak, anak pun tak berkelubung Ha, maknanya kita, nampak tu, syarat tak pernah Takut punah, takut punah Uh, muka kawan ni orang pasal-pasai beralah romo kan dia pai beralah romo Romo roma mandi. Ha pagi dak tidur hok nok dak, habis punah. Ha dia. Ha, kita tengok sini boleh ambil daripada hukum ni, daripada sinilah kita nak kawan, nak sain, nak pilih ni. Kita pai kak budak, Kita sain pai kak besar kita ha, hok sudah kita bunuh nyeku dia ha, mano? Ha bunuh. Ha, ha, wala yushtaratu fil hadanati dan tidak disyaratkan pada ah uh, tadi semalam tu kita pergi daripada hak dulu sekali wala yushtaratu fil hadanah bi istihqal <Sessim> nah tidak disyarat pada berhak bela tu tu tak disyarat ayat tahaqqu al adalatil batinati ha <Sessim> tak ada syarat nyato adik keadilan batin itu tak ada syarat nyato bal tatqil adalatuz zahiratu bahkan memado ulik keadilan ya zuhi jadilah tengah ya zuhi bagus gak cukuplah muka kita hukum hak zahir je bagi dalam kita tak tahu mm gitu Ah nak tahu mana ha, kata dah hasiahnya uh, tahaqququl adalatil batinati ayillati sabatat indal qadi biqaulil muzakkin iaitu yang sabit ia adalah keadilan di sisi tok qadi dengan kata muzakkin kata orang yang menyuci nah orang yang metazkiyah kata orang ni orang molat ah tukarlah ha, lah. ha waqauluhu dan katanya bal taqfil adalatul zahiratu ayyati urifat yang kita nak tahu mana keadilan zahirah tu dia diketahui ke dia tu bil mukhalabati dengan bergaul kita sahaja ni tahun lalu ah alati urifat bil mukhaladati dengan bergaul wal kerja sekali aja tadi bila tahun lalu tengok kita tak kenal tahu hidup dan kita hidup kerja Anak ah, ni duduk kerja di Telaga tu ni pergi duduk kerja lepas tu kena apo itu kita mengaji dah. Mau kita potong apa kau pergi duduk kena. Haduk gaul, duduk sein, duduk kerja sekali. Ah kita duduk mengaji sekali. Awak dah tahu? Ah ha, ni ni tu baiklah. Panjang ni tu baik. Ah ha, kalau cat hitam dalam dia tu baik panjang hitam. Ha nisan ada. Maknanya itu. Dia. dia tahu wa illam tathbut 'indal qadi sekalib wa mahallu hadza illam yaqa niza'un fi ahliyati lil hadanah qabla tasallumil hadini lil mahdhun wa illa fala budda min al adalatil batinah bi an tathbuta 'indal qadi fa in kana ba'da tasallumi hadini lil mahdhun ah tu qabla qawlil hadini ah qubila diterima lah kata orang yang belah lah Aa, wa, wa la yushtaratu Wa tak cerah ke dah Wa la yushtaratu fil hadonati Tahfukul adalatil paqinati Bal takfil adalatul zahiratu Bahkan cukup memada Oleh keadilan ya Zohi Jadilah Wa sadisu dan ya ka'anam Syarat yak'anah ia ialah al-iqamatu. Ah ha, syarat yak'anah naknya bermukim di ha. baladil mumaddizi. Orang haja nak berhak bela tu, orang kena orang yang duduk tetap. Ha, di kampung, di negeri si mumayyi itu. Ah ha, lah mano oi? Di ayyaku na abawahu dengan bahwa adalah dua ibu bapaknya tu mukim ni yang bermukim dia duduk tetap kedua-dua itu fi baladin wahidin pada tempat yang satu negeri yang satu kampung yang satu nah yak tak ah ha, orang ni bila bercerai dah ni ke duduk kampung dia atau ke duduk kampung dia kalau kampung, kampung tulah ni dekat di rumah dia di rumah dia mak nah, bukan orang pasal kato pergi kok tugi kok ni bukan pasal orang sampai orang merantau tu Tidak lah Haa, nak belah tu syarat orang yang nak berhak belah tu kena bermukim hmm. kalau gitu bila ada orang tu hak bermukim pakitanya ada juga kena di situ ada hajat nak sampai ke situ sini tu ada juga kalau gitu <tuh> <tuh> maka kala kah nak oleh salah seorang daripada kedua ayil abawain dua ibu bapa tu Kanak akan safar hajatin Kanak akan Musapih kerana hajat Musapih kerana sesuatu hajat Seperti hajat gafoid Misalnya hajatnya Ada hajat tu hak wajib Ada hajat tu hak sunat Ya misalnya kahajin ha, Seperti haji Nak pergi haji tu Habib hajatnya nak pergi haji Wa tijaratin Hajak dia tu berniaga Haa Hasiyah tamah Hajak ajaknya nak pergi ziarah Ziarah kawan-kawan kau -kawan ko. Ziarah kau lorga kau Wa iyadatin Iyadatin ziarah sakit Apanya iyadah Haa Tak kira lah tu Tawilam kanas safaru Au kasiran Sama ada yang jauh perjalanan itu au qasiran yang qasid ya dekat ya hape ha jalanan itu tak nak beza mano jauh dekat nak serupa je perjalanan lah ni kalau dulu nampak sangatlah maksudnya perjalanan yang jauh perjalanan yang hape ni kulai pada marhalah tulah ha yang jauh sapas qasa semayet ha nak 90 km gak duk sini nak pergi di sana tu kira ke jarak 90 uh, km ataupun 89 ah uh, tu kalau panggil jarak tu tawil tu safar yang tawil bolehlah kuasa semaya boleh jamak semaya tu ko tani nak pergi ke menara ah uh, tu ah uh, nah ah uh, kita dekat sini nak pergi ke tanyumah ah uh, tuuk jalan dulu ke jalan kota tak hafal pula dah jalan dulu jalan dulu Jalai dulu mana nak pergi Sapa kat toko Gigi jalai asal Haa ha, tu dia Nah, Haa Itu jalai dulu tu Tapi kalau jalai potong Haa Sapa di jingung bro Saya jalai berakhir ni Haa oh, tak lapar Haa Tak lapar 90 Haa Dah hmm, tu. Baik, atulah nak ayat kata jarak lah ni senenda tengok jarak. Kalau tak ada kau jalan kita tak meter motor kita meter. Kita letak mah enggak ah. Ah jalan senenda musim dah tadi daripada rumah kita sampai sini tengok meter naik berapa? 100. Oh, lebih Ah nak 9 89. Itu panggil safar yang tawil. Sama ada perjalanan yang nak sampai gitu yang jauh perjalanan ah dia panggil panjang au oh, qasira ataupun perjalanan yang pendek dekat maksud dekat tu, tak sampai lah tak sampai jarak tu panggil dekat qasir kana al waladul mumayyizuh ah qasiran kana <murang> al waladul mumayyizu <murang> wa ghairuhu ma'almu qimi minal abawaini tu jawah apa ni lau ah nah Tu Hasiah kata kan al-aqsaru lebih lebih rekah nak kata dia ni ayafu la mau kata ya syarah kanal mahdhun ha, Mahdun mahdhun juga Tak kira wa lah. rumayy pang mahdhun belaka kalau kata kan walad menakaik muajid tan wajid mahdhun sudah hmm. kan waladul mumayyiz wa ghayruhu adalah jika la nak sampai gitu adalah Anak yang dibela Yang dibicara tu Sama ada Mumayik Tak mayik Adalah Ia kena Ma'al muqimi Haa Kena duduk Sekali dengan ia bermukilah. Ya sebenarnya Haa Anak ni Kita katakanlah Ia duduk oleh bapak dia Apabila bapak nak Masa apa nak pergi Wajib Hasil lah, rahi ke mak dia Haa Atau mak dia nak pergi Wajib Hasil rahi duduk dengan dia Haa Ni masalah Di syuhab tu Haa Nah akanal uh, waladul wa wa ma'al muqimin ah uh, yang bermukim minal abawaini aila ma'al musafiri uh, tidak serta yang musafir itu daklah pasal lima syaqqati safari al mahduna nah, karena dia susah payahlah nak bawa berjalan di atas mahdun tu mm kana wa al waladul mayyizu wa wa min al abawayni hatta ya'ud musafiru min huma tu duk ma'al muqim lama mana sehingga ayoh dia ya, ya. kana ma'al muqim tu hatta ya'ud musafiru sehingga kembali lah oleh yang sampai itu min daripada keduanya daripada abawan tadi tu sehingga klik mari Bila klik mari ah ha, tak ada ayoh hasiah tu law sama mula wa qawluhu hatta ya'ud al musafir minhumā ay fa al musāfiru minhumā 'āda minhumal ḥadhānatu qabla kelī ladaripada makkah mari kelī daripada meniaga daripada ziarah masalat kelī siapa agak Adat kembali lah minhumā minal abawain tu uli al ḥadhānatu qabla a kelī mari kelī siapa liman kanat lahu qabla jadi berhak kelik. Ha, nah, adat min huma minul abawain uli alhadhanatu du kembali hal keadaan mustahaqqatan liman kana ha, bagi mereka yang adalah ya ya hadhanah lah uliman qabla ha, apabila hak hak belah anak tu duk di ibu, tapi betul ibu nak gi buat haji, ah mai serah kat bapak je, duk dengan ibu gi buat haji. Apabila ibu sapa kelik mari, anak tu hidup dengan dia kelik. Sapa? Dialah makan naslahu qabla safar. Nah, tu dia. Wa fi suratil mumayyiz, masalah ke anak tak maiy, ada masalah ke anak maiy? Ha ni ya'uddu ha, takhyir. kot tu. Kembali oleh bunyi pilih semula bainahum. Boleh jadi masa dulu ya duk nama pak. Masa orang bapak tinggal adik kau makah mahaji masalah, ya duk bila klik esok ni boleh jadi sedap dengan mak dia pula lah ha, Kena pilih semula klik mari ha, Tanya Adik ha, nak dengar siapa tu Nak dengar mak korang dengar ayah Nak dengar mak lah ha, nak pilih semula Dia kata ni Oh ada semua hukum ni Jadi puas hatilah Habis tu Raditu billahi rabbah Raditu billahi rabbah Wabil islami dina adanya Aku redo ku puas dengan agama tu apa Aa, dengan Allah tu Tuhan. Aku redo Allah tu Aku redo Islam tu agamaku. Nah, tu mana dia? Hmm. Aa, habis Nah, hatta ya'ud al musafiru minhuma aw ha, law arada ahadul abawayni safarun naklatin hada dimsapih musafir ha, se ada hajjah umpama nak haji ha tim sapit tu, tu. apakah apa kata pula kalau sapih bese nak pindah kampung ha, ha tim sapih juga bese ke ape sapih nak pindah ha hukum lain pun lah kacannya walau arada ahadul abawayn dan kalau kehandak pulih salah seorang dari dua ibu bapa itu kana akan safaronaqlat deh sapi nak pindah dah banyak sapi kana pindah nah nak nak pindah dah daripada capa nak hidup keapo lain <Vision> pula dua pindah rumah situ nak hidup lain atau apa dia ada rumah sewa nak gitu sewa lain pula eh Ha tu dia panggil Safaron Naklat. Bapa banyak ore akan okay, macam tu. Aduh sewa di menara. Ha beralih ke sewatan ni pula. Ha beralih ke sewa pula. Eh? Ha tu pergi beli rumah sana ke pindah. Ha nah, dia panggil Safaron Naklat. Apa macam mana we anak bela tu nak nak kira gimana? Hukum seperti tadi juga ke kena dinga kau bermungkin ke ada. Dia kata Abu aula min al ummi bi hadanatihi. Ha pula. Maka bapa lah lebih utama daripada ibu. Hmm, itu dia. Kalau itu kalau bapak nak pindah, kena bawa anak ni. Ha, dah da, abu tu Allah. Ah, tuh. Kalau balik ibu nak pindah, anak dengan dia tak boleh pindah ni. Oh, tengok tengok. Walabu ha, Allah ni om ni dihafal Ah, ni dah jadi bubu bubu, bubu anak ha, lah, bubu anak. Ah, ni bila bubu anak di pak and nah, pat kod di mahkamah naik sah ni naik, ke nah, naik sah kira ke pak ah kena lagu ni kena lagu ni ubaik ukur tapi undai lagi sini tak ada pengunai hak bahasa undai undai nanggi dia undai nanggi dia ada nak naik sah tu biasa kata kena gini bek kalau kaca ikat salah nak bayar kena siapa agama kita nanggi dia ikat apa ah bila tengahji agama ani dia hukum ah tapi nah Ah, ha, Kadang-kadang Pesat tempat kita ni Dulu berbicara Sabeh ugamah Balik sana Tak boleh tiga I Tengok ugamah sampai ugamah Kadang-kadang Peralah suruh Gimana jeling Dia denungkan Sebab ugamah Dia Ah, ugama, lah. ha, Kalau hak ugamah Tak boleh Bicara juga Tak apa Mari hak cara Unik-unik dia tadi. Ah, ha, Bagi hati Agamah dulu Hanya Agamah kita Belah ni hmm, Dia nak berebut Tak boleh Namanya Oh Kalau nak Kalung sampai Pesat nak Pinah Asyiah kata al-intiqali min baladin ila baladin mahalin ila mahalin balad. ah, lain weh. Hak nikah nak ke nak pindah ni pindah dari satu negeri kepada satu negeri, satu panda kepada satu banda yang lain. Bersalah pindah dari satu tempat kepada satu tempat dalam anatullah. Dek anatullah, cuma beralih rumah. Ah, ha, pergi rumah daripada lorong ni duduk lorong nua, ah. daripada jalan ni duduk jalan nua, ah. ha misalnya. Hmm, wa tu ba inna hala tadurru. Ha, panggil duk sekapung tu cuma pindah. Dulu rumah kita dekat sini ni buat rumah baru di butuh dekat sana. Ha, ha, ha. ha kena itu ada tu. Ba inna naqlah macam tu, pindah macam tu tak dharar. Li anha la safara fiha. Tak ada panggil sampai ya padanya. Hmm dariya dia, dia. Uh, kalau itu waqalu hu abu aula min al ummi hadanati ai hifzan lin nas tu dia sebab bapak lebih layak kerana bapak dia jaga keturunan ni anak dia ya bagi pada siapa dia ya bagi pada bapak nam sukun nam sukun bapak eh nah, tu dia anak ni ibnu siapa ah ibnu Muhammad ibnu Khalid ibnu Bakaya ibn, Bakay, ibn lah tu apa bakar dia, nasak dia. Nak bakar lepok dia tu. Ha, dia tak pergi kembali ibu. Sebab hmm, itulah. Kalau bahasa nak pinah, kita duduk dengan bapak. Sebab nak jaga nasak. Nak jaga nasak turun ni. Ha, setengah pada kuliah Ia 6, jaga nasak. Ha, sebab tu dia zina. Sebab tu dia haraikan hampir di zina. Tak kena ada zina punah nasak. Lah. Ha, nasak bakar kita panggil. Punah bakar. Hmm, dia lianehu la utrika ma katanya kerana bahwasanya al mahdum tu kalau sekira tinggal ibu, ha, dia tak tinggal serta ibu ba'ana sabuhu ha illa nasa illa kato ha wa mithlul abi dan seumpama bapak juga baqiyatul athabati yang tinggal lagi orang mati asabah anak-anak ha, lelaki turun di buat-buat mati af'abah saudara si ibu sebapak si saudara lelaki tu buat af'abah ni dia sebagai telah tu dia sebagai telah tu. tak serupa dengan saudari perempuan perempuan sebagai telah tapi babuliah anak papung di lain dak anak dia tu bing pada lain pihak ha nah bako apa tu alih kepada suami dia nah, nah? Hmm. wa mithlul abi tu katanya baqiyatul afwaba wa law ghayra mahramin fa walau bukan mahram tapi orang makan afwaq seperti apa seperti mana orang makan afwah bukan mahram seperti sepupu ha, sepupu tu mah bukan mahram tu mana nikah kan misalnya si Khalid dengan si Bakar dua beradik si ibu si bapa patu anak Khalid anak Bakar sesama lelaki Itu orang panggil sepupu sepupu kalau lelaki para perempuan orang panggil sepupu Ah ha, sepupu tu bukan mahram, maknanya halal nikah ke sepupu. Boleh ket asabah tu. Lagi bini itulah ket asabah. Ah, ha, tok tua balik bila bini mati. Ah, ha, bila ni tak ada anak tina seorang dia, isteri kita seorang ya. anak dia. Ah, ha, maka saka tak api pasal siapa nak makan asabah? Tak ada dah keluarga lain, tak ada dah melakat. Kita sepupu ni, ah boleh sebelah ket saka. Ha, tu dia. Kagak payah kata anak pak saudara. Hmm, tu dia. Apa nak menikah dia tu bini kita hendak menikah kita wali dia. Kalau tirang kita, dia nak nikah sa'a ha, wali dah dia tu boleh. Ah, tu saya aku nak nikah aku tak mena wali. Ha, Amun nak baik aku kelih mula apa? Ha, Misalnya, ha, ah nakku dia sepupu. Ha, tu dia dah. Ha, bila nak nikah, pasal bila nak nikah ngadia, dia ha, wali nak ambil baulilah lah. Ah ha, wali nak ambil ayah ah. Misalnya dia tu. nak wali lain pula, wali qadilah. Ha, mana sepupu dia tu Wali duduk dia Nak nikah dengan orang lain Dia wali Tapi kalau dia nak sendiri Haa Kenapa kau bin nak orang lain lah Wali, wali sultan Haa Tukang dia panggil kata Nah Bapi itu asabah Tak walau Walau Wairah mahrami hmm. Lakin La Kata dia Lakin La Apa dia tu La terselamu Haa ha, ha, Tapi tak selamat kullu mustahatut kullu hak yang diingini al ghairi mahramin ah tak selamat siapa tu amin seperti anak kak saudara ni sepupu nak duk kena anak tak leh tu ah uh, anak no? uh, sepupu ni perempuan uh, apa nak wis sepupu belo atale uh, hadza raminal qulwati al muharramati ade baca muharramah balī thiqatin yuhinuha hmm jadi dialah tak apalah Oh, ada banyak lagi. Ah, oh, oh, ya? <Sess> <tong> <tong> <tong> tak apa. <-tong> tak berhabislah. Wa ah, wal abu aula min bapak lebih aula daripada ibu dengan belanya. Fa yanzi'u, zamanah maknanya ambil sudahlah bayanzihuhu ha, maka ambil ya adennya akan mahdhun maka adik al mahdhun walaklah minha min al um ha, bila bapak tu nak pindah eh, nak beralih hidup ke pulai ke nagih lain, di, nah, di lain. Ha, maka ambillah anak -nah hak dengan ibu pada awalnya berhak tu di ibu tapi bila anak sapai ambil anak lagi ah ha, tu mana bayanzihuhu minha ah ha, jadi masalah ni nilah nak tanya Washer tu sabang, daripada syarat tu tujuh akhir ini. Al kuluu, ay kuluu, umi memayat, minzatin. Ah, ha, dah nampak. Hak kata balik ibu yang nak ada syarat dia berhak peguam anak kecil tu. Eh? Syarat dia kena sunyi. Ay kuluu, umi memayat, sunyi ibu hak anak sudah so mayat dah. Kamu netuju tahun an dah anak ni apa tu Ibu berhak nak bela tu Ibu tu kena sunyi Min zaujin daripada suami Haa Habis tu berhak dia bela Laisa min maharimi tifli Haa suami tu bukan Daripada maharam-mahharam budak itu Haa dah Jadi maknanya kalau bercerai Orang sekalami tu ada anak kecil Ibu tu lepas pada edal, edal Haa nak berlaki lah dia Ah ha, lepas ada ada nah wei ha, duk tunggu dah. Hmm tu pun boleh jadi duk helu maridah alih. Ah haba somonyet masa setan. Ha, ha, ha, siapa kawin pecah rumah tangga boleh duk helu hak muntah namanya. Ah kira berona. Ah dia boleh pada selalu. Ah ha, pas selalu pas anak cik ah maidah ni. Ha, ya, ah lah, lah. dia ni tak ada haklah. Sebab kata ini fa innaka syaksan min maharimihi maka jika berkahwin ia um lah um mud um mumayyiz Syaksan ake seorang boleh suami baru tapi suami baru yang ada ia min maharimihi daripada mahram mahramnya mahram ti beli nah anoi ha dengan suami ni nya amik ter maki ko ipa ipa ado ha, besa Biasanya dia gila dekat ipar ada ya? Hmm betul dia. Nah, kenal ada ipar ada juga. Ataupun kenal dekat abang ipar ke? Ha ni sana. Ada ni satu dekat ke ummi tipli. Ha seperti pak saudara budak ni. Ha pak saudara budak ni kena ipar nak nyamak ya tu. Zainal kole dua beradik. Pastu isteri Zainal tu. Terang anak Zainal. Terang anak Zainal nikah. Allah Hmm. Ha ka ammi tiblis bagi pak saudara bagi kanak-kanak. Ha pak saudara bagi anak kanak kat, kita panggil ipa lah ni ngasih perempuan tu. Nyamak budak tu dia panggil abai ipa dia ko, ipa dia ko. Dia kahwin dengan ipa dia tu. Ha, jadi yang budak ni kena pak saudara. Suami baru ni kena pak saudara budak ni. Ha gitu. Awi ha, benia ammihi atau pun seperti anak pak saudara tiblis anak pak saudara tilpli. Ah ha, kita panggilkan apa? Sepupu lah anak pak saudara. Hmm. Ah ha, jadi kita panggil apa? Sepupu budak ni. Ah ha, dia ni kat dengan pupu budak. Pupu anak dia ni maknanya. Ha, Atau pu ibni akhihi seperti anak bagi saudara yang saudara tilpli. Ha, anak saudara tilpli. Hmm. Ya pandai kan? Lah anak dara budak anak saudara hmm, nya saudara bagi caplin anak saudara ha, ha. anak dara ha itu dia panggil apa dia pai mahar bagi budak ni patu waradhiyakullu minhum redho oleh tiap-tiap daripada mereka itu maharil bilmumayyizi redho dengan dengan budak majid tu tok so, lakinya tak apalah budak anak dara dia ha dia redho Ha ah, maka kalau itu fala tasqutu hadanatuha bizalika maka tak gugur oleh perbelahan eh, tu dengan demikian dengan nikah tu. Mana tak ada ke apalah. Aa ah, <tuh> <tuh> ay ah, tak ada gugur pun. Sebab yakin ni apabila bersuami baru, ha lah, suami baru dia ada anak mesti malunglah payah nak anak tu. Ha ah, gitu. Abat dia kena cabut hidup dengan pak pula. Tapi kalau suami baru ni kena mahram, mahram bagi suami baru dengan budak tu, maka balik suami baru, reda. tak takpelah muka anak taruh dia ni. Haa, nah. Haa, tu tak ada gafah. Fala, tersusuk Allah, nantuhah, habis-habis. Fa'ini igtalla syartum minha ayis sab'ati fil ummi. Safatat, Allah, nantuhah. Maka jika cacat kurang satu syarat daripadanya, daripada tujuh. Fil ummi pada ibu, Safatat, gugul Habana Tuhan oleh percaraan Atau perbeloannya om Tak ada Tak ada hak ibu nak bela, Ha Buka ma taqadza ma syaruhu mufasalan Ha Ha Ha Bukulah Kitabu ahkam Al-Fidnah Ya Ha Baiklah Kata-kata Kata-kata kata